La sintonia de ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé si ens escoltes a través d'internet és www.rtv-migfma.com Doncs aquestes dues vies és per escoltar la ràdio de Trinitat Vella i també la ràdio aquests dies de, de la Festa Major de la Sagrera i és que hem de dir que continua la Festa Major de la Sagrera amb més de 100 actes. La Comissió de Festes de la Sagrera treballa colze a colze a centena d'entitats, entre col·legis, associacions, de pares i mares d'alumnes, golles tradicionals, clubs esportius i equipaments. Ells s'encarregaran d'alguns actes com per exemple el pregó, els balls i altres actes potents que es fan al carrer. Però també coordinen, com a intermediaris entre les entitats i el districte, altres qüestions com les infraestructures. Molt bé, doncs per sort els dos membres de la comissió, la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 de nit hi haurà la jata d'edició nit jove amb disco mòbil que organitza Radio Utilitat Vella als Jardins d'Elx. El dissabte, a dos quarts de deu, gran ball de Festa Major al Polisportiu de la Sagrera amb els d'altra banda i l'orquestra Hitbeat i diumenge encantada de veneres amb esport i l'espectacle pirotècnic. Des de fa tres anys ja s'ha notat un canvi i hi ha més participació. Molt bé, doncs el plat fort d'aquesta edició de la Festa Major, però, serà sens dubte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 de totes les corres populars que es fan a Barcelona. La Joan Bouain és més antiga i es va realitzar el passat diumenge 18 de novembre. Uh, que va arribar a la 89a edició, però en un principi doncs, uh, només era per a persones federades i ara doncs, també hi ha possibilitats que s'hi pugui inscriure tothom, igual que la de la Sagrera. Doncs, quins són els actes que hi ha preparats per avui, uh, per avui dimarts a la festa major de la Sagrera? Doncs a partir de les 5 mitja de la tarda, al centre cívic de la Sagrera, La Barraca, hi haurà ball de la gent gran amb Juan Carlos i el seu teclat patrocina l'Ajuntament de Barcelona i el, i, el, i el districte de Sant Andreu i organitza l'associació Caçal Gent Gran La Palmera. A les 7 de la tarda, la Biblioteca de Sagrada Marina Clotet acull la conferència La Màgia del Perfum, Història i Ritual a càrrec de Bartolomé Bioque, autolocal, i està organitzat per la Biblioteca de la Sagrada Marina Clotet. I per acabar, doncs, tenim un altre acte important, a destacar avui, a les 7 de la tarda, l'Espai Jordi, l'Espai Sabaté Pi, de l'edifici 6è de l'Escola Llotja, hi haurà la inauguració d'una exposició. L'exposició es diu amb motiu de la nostra Festa Major de la Sagrera. Els alumnes il·lustren el barri, així de llarg que és eh, aquest, el nom d'aquesta exposició Amb motiu de la nostra festa major de la Sagrera, els alumnes il·lustren el barri I es realitzarà doncs a partir d'avui, 20 de novembre fins al 20 de desembre des a dir, de 20 a 20 Organitza l'especialitat d'il·lustració de l'escola IOTJA Que, atenció, arriba al seu 25è aniversari Doncs ja que estem de festa major Uh, què us sembla si escoltem una de les entitats importants que participa? Doncs any rere any a la festa major de, de la Sagrera. Estem parlant del club de country amb qui vam tenir l'oportunitat de parlar fons dies. Escoltem. Country, que actuaran avui a dos, a dos quarts d'una, a les dues i mitja del matí, aquí a les festes de la Sagrera. Recordem que estem a la de bona trobada d'entitats. Núria, bon dia i, bueno, explica'ns una miqueta què és el que teniu, ens teniu preparat, si ens podeu avançar alguna coseta. Bé, bueno, nosaltres sortirem a l'escenari a les 12 i mitja i el que farem serà un taller de country, i, o sigui, ensenyarem a ballar a dos o tres balls a la gent i després ballarem una miqueta tots junts. Això és el que farem avui. Teniu alguna cosa especial, preparada? No, preparada no. Jo, si cas, l'únic que tinc de dir que avui és un dia important per nosaltres perquè fa 10 anys de la mostra d'entitats, ai, de la mostra... de de, bueno, diu? Sí, sí, la, la reunió aquesta de les mostres de, de, sí, de la mostra d'entitats i que nosaltres des de la primera que estem aquí o sigui, fa 10 anys que nosaltres estem aquí i quan va ser la, la primera mostra no hi havia ningú, hi havia dos tenderetes i nosaltres ballant Molt bé, llavors també esteu de celebració no? al barri de la Sagrera, el club de country també està de celebració i celebrau també els seu 10 anys no? de participació a les festes passió, sí, sí eh, des, de quan, des de quan comenceu a preparar els balls fins ara o sigui que, és, que ho feu anualment per preparar els balls o feu, no ho sé, mensualment, el no sé més que ve ballem ja ho comencen a preparar el ball, o esteu preparant anualment? Cada... No, no, nosaltres ballem tot, cada setmana, ballem sempre. Sí, balleu sempre i, i, bueno, i després aquí ho veniu una mica a exhibir-vos, no? Sí. Per la festa major, que és el que teniu preparat? Bueno, com cada any una ballada eh, a la plaça Massades, que ve pues, gent de tot arreu, gent de, de Vic, de Premià, d'Igualada, gent de tot arreu. Clubs de country, no? Sí, grups de country, sí. Molt bé, llavors, quan és? Quan és? El, dia 17. el dia 17. Dissabte que ve a la plaça Massades, una trobada de clubs de country, a les 6 de la tarda. De la tarda. Ah, molt bé, participeu, participeu també a la recollida d'aliments, no? Sí, sí, participem a la recollida d'aliments. Sí, també teniu la vostra tasca solidària, no? Dins del barri. Sí, sí, i per la festa major de Sant Andreu, que ho fem el dia 1 de desembre, a la plaça de les Palmeres, allà recollirem joguines. Ah, molt bé. molt bé. Doncs Núria, molta gràcia. Alguna cosa més a afegir? Si vols preguntar amb ells... Tal, mira, teniu a, a dues ballarines, dues, la, la part important no, del, del club de country. Va, qui, qui és l'atrevida? No, no, ja està. Sí, ja ho ha dit tot. Ja ho he dit tot. Bueno, com us dieu, almenys? Em dic Estefania i Montse. Estefania i Montse. I fa deu anys també, que estava al club de country o veu vau apuntar després? Jo, 8, igual, vuit anys. Vuit anys fa que balleu. I bueno, ja esteu fetes unes professionals, no?, del country, suposo. Ens agrada molt, ens divertim molt, ens agrada la música, i compartim coses amb gent del barri i ens ho passen la mar de bé. Ho animo a tothom, eh?, que s'apunti. Molt bé, i ara que no escolta la professora, us fica molt de canya o què? Ella ens fica canya, però nosaltres volem més canya. <ríe> no sé qui som més canyeres, ser si nosaltres o ella. Si sí, no, a vegades ho passeu vosaltres, no? Molt bé, doncs aquestes tres ballerines de Comptri que s'han apropat aquí a l'estat de Radio Trinitat Vella per explicar-nos una mica la seva tasca i què és el que fa la seva associació. Moltes gràcies a les tres, eh? I bona feina. Sí senyor, ja és festa major, queden pràcticament 4 dies perquè s'acabin aquestes festes però evidentment doncs, nosaltres el que volem és que gaudiu d'aquesta festa major de la Sagrera i doncs, eh, si us sembla tornem a comentar-vos quins són els actes que hi ha previstos per aquesta mateixa tarda. Doncs a les cinc mitja, el centre cívic de la Sagrera La Barraca realitzarà el ball de la Gent Gran amb en Juan Carlos i el seu teclat i eh, això està patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona, districte de Sant Andreu, i organitza l'associació casal Gent Gran La Palmera. A les set de la tarda, la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet organitza la conferència La Màgia del Perfum, Història i Ritual a casat de Bartolome Bioque, autolocal. Doncs és organitzat per la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet i a les 7 de la tarda ja dins l'espai Jordi Sabater de l'edifici 6è de l'Escola Jotja hi haurà la inauguració d'una exposició, es diu amb motiu de la nostra Festa Major de la Sagrera els alumnes il·lustren el barri i es realitzarà a partir d'avui i fins al 20 de desembre organitza l'especialitat d'il·lustració de l'Escola Jotja en el seu 25è aniversari, doncs ja ho sabeu estem de Festa Major A Molt bé. doncs el que no pot faltar en, un, en una bona festa major és aquesta rivalitat que a vegades doncs mostren els, els equips de, de futbol de la, de la zona, de, del barri de la Sagrera. Parlem amb el Club Esportiu Sagrerenc Sagre, a veure què el que ens deien. Continuen desfilant aquí a Ràdio Unitat Vella les entitats de la Sagrera. Recordem que estem a la deuena mostra d'entitats d'aquest barri de la Sagrera en la seva deuena edició ara tinc aquí al costat el Juan Diego que és del vicepresident del Club Esportiu Sagregarenc Molt bon dia Bon dia a tothom A tu, a tu per estar aquí avui amb nosaltres Explica'ns una mica què és el que desenvolupa el barri de la Sagrera, aquest eh, club esportiu quins són els esports que toca i sobretot eh, quanta gent i quanta difusió té aquest club Bé, nosaltres eh, som un club que va néixer en l'any 1915. Estem molt a prop del centenari, estem molt il·lusionats i amb una mica de dubtes, perquè amb tot el tema de la crisi econòmica no sabem en quines condicions arribarem i ens hagués agradat que fos un any important per al club. El nostre club és un club modest, es dirigeix només als de, o sigui, principalment als nanos del barri. Nosaltres no tenim aspiracions, no posem objectius als entrenadors perquè els nostres equips fugin de categoria o quedin en una posició determinada, sinó que el que pretenem és que tots els nanos que s'apuntin i que estiguin els nostres equips que juguin al futbol, que s'ho passin bé, que el futbol pot ser una part de la seva formació com a persones humanes i és tot el que volem. Eh? Eh, els grans triomfs esportius els deixem per als altres clubs que hi ha molts a la ciutat, que són clubs que tenen la seva obligació de ser punters, de destacar i tot el més. Nosaltres el que volem i el que demanem a tots els nostres entrenadors és que quan un nen vagi a un partit convocat que jugui eh, com a mínim la meitat de l'encontre. I ja està. Eh, què pot passar? Que en el moment que entra un nano que no té les mateixes habilitats que la resta acabes empatant o perdent el partit doncs pues no passa res eh? el que importa és que juguin que s'ho passin bé, que facin germanor i, i això és tot és un club el que fomenta que els petits i, i els no tan petits s'ho passin d'allò més bé les capes de setmana no? i en comptes de sortir de festa que vagin a jugar a futbol no? nosaltres tenim nanos des dels 4 anys fins a nanos de 28 30 anys i l'única cosa o el que ens fa molt de goig és que veiem que hi ha grupets de gent de més de 30 anys que es reuneixen periòdicament eh? alguns cada setmana altres cada mes però que veus que continua aquesta amistat que va néixer i va créixer en el Sagrere Molt bé, Juan Diego doncs, eh, si ara mateix hi ha algú interessat en formar part d'aquest club esportiu què és el que ha de fer i com ho ha de fer? Mira, nosaltres tenim diferents contactes Tenem una pàgina web que és molt fàcil, és sagrerenc.com. Allà poden veure totes les activitats i tots els nostres equips i tot el que s'està fent. Eh, per una altra banda, des de fa molts anys, des del 92 o inclús abans, estem gestionant el poliesportiu municipal de la Sagrera. Aquest poliesportiu està situat al carrer Sagrera, cantonada d'Honduras. En realitat, l'adreça oficial és Honduras número 2 allà ens podeu trobar totes les tardes de dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit. Molt bé, Juan Diego. Doncs, per últim, eh, preguntar-te si teniu algun acte especial de cara a aquesta festa major d'aquest any de la Sagrera? Sí, nosaltres tenim, cada any organitzem un partit o un dels partits eh, que tenim durant la setmana, perquè avui és dia de competició. Eh? Pues el, el dia que coincideix amb la... Festa Major de la Sagrera i que juga el nostre equip amateur a casa és el que posem dintre del calendari de Festa Major de la Sagrera. Aquest any això coincideix en el proper diumenge dia 25 que en el camp del carrer Menorca jugarem a les 6 de la tarda. Allà la comissió de festes farà entrega d'una copa al vencedor del partit de la, de la setmana eh? com a part, o sigui, com part del que és la Festa Major de la Sagrera. Molt bé, Juan Diego, doncs agrair-te que estiguis aquí, que haguis eh, dedicat aquest temps al micròfon de Ràdio Trinitat Vella i animar-vos a seguir amb aquesta tasca que feu tan educativa i per bueno, pel que he sentit pels petits i no tan petits. Sí, sí, eh, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar per, eh, per la ràdio i de fer una mica pues, de, de propaganda, promoció del nostre club. Molt bé. I ja sabeu, el nostre club és un club de barri pels nens del barri. I, com una última anècdota, eh, el pare que sap o és conscient o creu que té la possibilitat de tenir un nen que pot arribar a destacar, que no es preocupi perquè, eh, en general, a tots els equips de gent que els va veure. I nosaltres, encara que sembli estrany, hem arribat a agafar a un nano nostre que vèiem que tenia projecció, i l'hem portat nosaltres directament a l'Adam, al Sant Gabriel o algun altre equip eh, per dir, senyors, aquí teniu un futur jugador que pot tenir una projecció que els Sagrenet no li pot donar. Des eh? d'aquí arribem. Molt bé, Juan Diego, doncs moltes gràcies una altra vegada. Molt, bones festes. Gràcies. I jo no sé si sabíeu que, eh, per, a part de les ja conegudes colles ja, ja, colles castelleres que hi ha a, a Catalunya i a Barcelona, doncs hi ha una colla castellera que m, ha estat en, que hi ha a Sant Andreu, també. És una colla nova que fa poc temps doncs, que està doncs, realitzant els seus castells, però m, doncs, des de la Sagrera doncs, també que en aquesta Festa Major. Parlem amb la Colla Castellera Jove de Barcelona. M'has dit el nom? Eh, Miquel. Miquel. Continuem la deuena mostra d'entitats de la Sagrera. Ara tenim aquí al costat el Miquel, que és el que domini de manager de la, Colla de la Colla Castellera Jove de Barcelona. Bon dia. Bon dia, què tal? Eh, quina és la tasca que desenvolupeu aquí a la Festa Major de la Sagrera? Doncs mira, estem aquí cada any, bueno, estem afincats a la, a la Sagrera perquè creiem que és un nucli urbà que s'està convertint en un, un punt molt important no? eh, amb el transport, que hi ha, hi ha molt, moltes línies de metro, de bus, Renfe... Llavors creiem que és un bon punt de partida. No? Eh, teniu algun acte especial reservat per aquesta festa major de la Sagrera? Doncs avui estem aquí a la Mostra Entitats i demà podreu trobar a les 11.30 a la plaça Massades que fem diada castellera juntament amb la colla castellera dels castellers de Castelldefels i la colla castellera jove de l'Hospitalet. Molt bé, o sigui que demà diumenge tenim una trobada castellera d'allò més gran amb tres, amb tres colles, no? Eh, ho fareu tipus concurs o simplement és participatiu? No, eh, demà de fet clausarem la nostra temporada llavors farem una dia de castellera una mica diferent, no? perquè l'objectiu que teníem aquesta temporada de castells de set, set i mig, ja l'hem assolit i llavors hem de temporada d'una manera una mica festiva. Molt bé, Miquel. Eh, si algú que està a l'altra banda de les zones ara i està interessat en participar amb la vostra associació, com, com ha d'adreçar-se i què ha de fer per adreçar-ho a vosaltres? Doncs mira, molt fàcil. Nosaltres entrenem al Pompeu Fabra, a fei Pompeu Fabra de Sagrera, els dimarts i divendres, de 7 a 9 de la tarda llavors ara com que acabem doncs fins al gener-febrer no tornem a començar però podeu trobar-nos a la nostra pàgina web www.jovedebarcelona.cat i allà teniu tota la info no cal saber de castells si no en sabeu i us agrada la cultura popular i els castells, us ensenyem a enfilar-vos Perfecte Miquel doncs llavors la gent que vulgui informar-se sobre aquesta colla castellera www.jovedebarcelona.cat Eh, jovesla.barcelona.cat. Don, molt bon dia Miquel i bona festa. Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs nosaltres continuem repassant algunes de les activitats, alguns dels actes que hi ha previstos per aquesta mateixa tarda, la Festa Major de la Sagrera. Hem de dir que a les 530 i al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca hi haurà avall la gent gran amb Juan Carlos i el seu teclat, patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Andreu i organitzat per l'Associació Casal de Gent Gran de la Palmera. A les 7 de la tarda, la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet acull la conferència La màgia del perfum, història i ritual, a càrrec de Bartolomé Bioque Autolocal. Aquesta activitat està organitzada per la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. I avui mateix, també, a les 7 de la tarda, a l'espai Jordi Sabater-Pi, a l'edifici 6E de l'Escola Llotja hi haurà la inauguració de l'exposició amb motiu de la nostra Festa Major de la Sagrera, Els alumnes il·lustren el barri. es realitza aquesta exposició fins al 20 de desembre és organitzada per l'especialitat d'il·lustració de l'Escola Jotja en el seu 25è aniversari. I si abans us parlàvem del Club esportiu Sagrarenc i perquè no hi hagi això doncs, rivalitat, ara us parlem de la penya barcelonista Districte 23 i precisament doncs, avui hi ha, hi ha un partit del Barça, segons el que m'han comandat, per tant, què millor que parlar avui de la penya barcelonista Districte 23. Fins ara. Continuem a la de bona trobada d'antitats de, del de barri de Sassagrera. Ara estem amb el president de la penya barcelonista de la Sagrera, el David Angulo, Guillem Angulo. David Angulo, molt bé. Molt bon dia, David. Eh, Us pues, expliquem una mica qui és la vostra tasca aquí dins del barri? I, bueno, els anys que porteu, la gent que moveu... Bé, bon uh, bueno, nosaltres eh, la penya de 9 anys, l'any que farem el desè aniversari. Uh, des, la, dintre del barri som la segona penya personista. Hi ha una que està constituït el que es diu La Sagrest, l'altra som districte 27. i Actualment el que fem són activitats. Doncs, bueno, eh, organitzem el Vall de Batuca per festa major i festa de la primavera. Després també, eh, amb altres penyes, pues, organitzem tirada de bitges catalanes, gotiferrades, eh, desplaçaments i, bueno, i també ho doncs, bueno, veurem dins del teixit del de barri. Molt bé, teniu algun acte especial preparat perquè cap de setmana a, a les de cara a la festa del barri de la Sagrera? Sí, el 24 eh, organitzem el eh, Vall de Batuca que és un grup de noies que, que ballen que, que ballen el salt de l'amba de la de dos de dels Íngels i a l'amba de Fuster I, i nosaltres organitzem l'acte aquest. Molt bé, Llavors, dissabte, que no ve dissabte 24, a Quiprara? A dos de sis, a la, la plaça Jardins Gells. I també eh, col·laborem en la recollida d'aliments que, que organitza el grup de la, la, la, la Sagrera Mou. Molt, Molt bé, o sigui, a l'altre de, de, de tindre la penya comunista i tindre l'equip del Barça darrere, també feu una tasca solidària dins del barri, no? Exacte, sí. També pertany jo a la, la Comissió de festes de la Sagrera i al Consell d'entitats de la Sagrera, també pertany jo mateix. Molt bé, doncs sense volguer, hem trobat aquí a, a un home a polivalent, no? Sí, sí, és difícil amb, amb aquestes èpoques, però sí, sí són altres entitats que estic olaborant. Molt bé, doncs moltes gràcies eh, per aquesta atenció que ens prestes, eh, desigiem molt, molt bones festes i moltes gràcies una altra vegada per convidar-nos aquí any rere any, eh, de la Tinteta Vella ens doncs, ha tot el nostre equipament per, per, per nosaltres. A, bueno, a, a retesmetre una mica el que són les realitats i que la gent conegui una mica la gent que mou al barri de la Gregrera. Gràcies a vosaltres, perquè com una mica com vosaltres que podeu fer la disposició de tot. tot Molt bé, doncs sembla que hi havia alguna dificultat tècnica que ens ha impedit doncs, es escoltar... Um, netament aquesta entrevista que teníem preparada per tots vosaltres amb la penya barcelonista districte 23 que es troba a la Sagrera doncs d'aquesta manera nosaltres que uh, tanquem el nostre espai dedicat a la festa major de, de la Sagrera ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música tornem tot seguit ja dins la nostra àrea de servei avui parlem de seguretat amb els Mossos d'Esquadra, ho fem d'aquí uns minuts fins ara ja okay.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i eh, tal i com us hem informat abans doncs ara avui tenim l'ocasió de parlar amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra que avui ve representat per el Natzio Iglesias sí, Molt bon dia Molt bé, bon dia, com estem? Doncs avui tenim eh, temes més generals no? parlem de consells de, de seguretat Sí, hem pensat en donar uns consells de seguretat en general la gent que va de fora, per exemple, passa uns dies a Barcelona uh -huh. o la senyora o el senyor que simplement va al mercat hem, bueno, hem fet un petit batibulli de tot i volíem, volíem comentar-lo uh -huh. uh -huh. llavors que et sembla? comencem a l'arribada de l'hotel un exemple, exemple. Uh -huh. doncs en el moment d'arribar i marxar de l'hotel no hem de perdre de vista ni l'equipatge ni so i sobretot si viatgeu amb l'autocar és uh -huh. clar, molta gent està confiada, obre les portes i quan se n'adona ja no uh -huh. té ni la maleta ni té res clar, perquè pot haver gent que estigui esperant també que obrin la porta i per que... agafar les coses que no són seves sí, sí. a, a l'hora de dormir tanqueu finestres i les balconades uh -huh. val més que posar l'aire condicionat o, o la calefacció uh -huh. quan sortiu de l'habitació tanqueu les finestres i la porta amb clau utilitzeu les caixes de seguretat de l'hotel per guardar-hi els objectes de valor i recolliu-los només quan els penseu utilitzar uh -huh. deixeu sempre la clau de l'habitació a la recepció de l'hotel Vale. ens assegurem que sempre la tindrem allà uh -huh. si anem a la platja eviteu portar-hi objectes de valor i porteu únicament els diners imp imprescindibles uh -huh. mantingueu a la vista els objectes personals mentre us banyeu o sigui que no marxem a fer-nos un bany com fa molta gent uh -huh. i quan tornem ens, eh, ens trobem que no, no tenim res, que ens ho han tret tot uh -huh. sí, fa poc va sortir com una mena de, de maleta que, se, que era com, un, com una tenda de campanya que es clavava la sorra de, de la platja i uh -huh. es guardava allà, allà, allà dintre Ah, doncs mira sí, sí. Podria ser un altre uh -huh. un altre remei uh -huh. Doncs els senyors i les senyores quan anem al mercat portem sempre un document acreditatiu portem les bosses de mà i les càmeres fotogràfiques creuades al davant del cos evitem portar-les a l'esquena les carteres a les butxaques interiors o en bosses de mà o ronyoneres convenientment tancades Uh -huh. i no porteu més diners dels necessaris no en feu ostentació en el moment de fer un pagament i no participeu en jocs de carrer on s'hagi d'apostar diners són un engany, típic uh -huh. els trilers a les Rambles quan venen, sobretot els turistes estan desitjant que arribin allà per poder enganyar-los doncs jo una vegada vaig anar a Itàlia i ens van dir no, el, el, no deixeu els diners a l'habitació que igual us poden entrar ser una caixa de seguretat mm. l'hotel shauria de fer-ne càrrec si roba mm -hmm. sí, per mm -hmm. una mica. Al vehicle deixeu sempre per, tu, per curta que pugui ser l'absència el vehicle totalment tancat. Mentre circuliu per autopista no us autou a zones no autoritzades i si preneu precaucions si us far indicacions des d'un altre vehicle per tal que s'autoreu. Això també pot passar-nos aquí a la Meridiana. Mm -hmm. Queem els cotxes amb matrícula estrangera carregats, uh -huh. amb les finestres obertes, eh, els nens allà al darrere jugant, cridant i ven, normalment venen dues persones amb una mateixa moto uh -huh. i un s'abaixa el semàfor, li, li punxa la roda sense que s'adonin o li treuen l'aire i el següent semàfor s'aturen i li indica al cotxe que porta una roda sense aire. Uh -huh. Llavors, clar, mentre el senyor baixa, l'altre profita i agafa tot el que pot del cotxe, sense que se n'adonin. Uh -huh. els punxarrodes que li diem nosaltres sí, sí. utilitzeu preferentment aparcaments vigilats i sobretot el de sempre no deixeu visibles a l'interior del vehicle objectes de valor, targetes de crèdit o documents importants Clar. és lògic però uh -huh. s'ha de, de fer un recordatori sí, sí. a les sortides nocturnes si sortim de festa o a sopar porteu sempre un document acreditatiu i una targeta de l'hotel si ens passa qualsevol cosa si uh -huh. la policia ambulància ens troba que tinguem on podem anar a preguntar uh -huh. una targeta de l'hotel ja a més so ja basta. no us quedeu dormint en llocs públics ni a la paratge. Uh -huh. Ens podem aixecar sense res a, a les butxaques. Uh -huh. En el cas que sigui objecte d'un delicte, memoritzeu totes les dades possibles, no toqueu res, aviseu els mossos d'esquadra i ateneu les indicacions. Uh -huh. En presentar una denúncia, porteu un document d'identificació personal i si és possible els, els que acreditin la propietat dels subjectes vostrets. Dir, si tenen comprat una bicicleta doncs intentar portar factura o un mòbil, etc. Uh -huh. A la carretera recordeu que l'ús del cinturó de seguretat i el casc són obligatoris a qualsevol via urbana o interurbana. Respecteu els límits de velocitat i adapteu la vostra velocitat a les condicions del trànsit. Uh -huh. En cas de... Però això ja la majoria de, de gent ja ja suposa, no? El cinturó i el casc... Sí, suposo ja, cada, cada vegada és tot... més... més, més... Sí, s'estan fent el, ara moltes sí. campanyes d'aquest tema del cinturó i en principi tothom ho porta i el cas també mm. però bueno, és el que dèiem abans que també al carrer o al mercat que intentem no fer ostentació dels calers, portar-ho tot ben amagat i encara tot així mm -hmm. es fa o el, la gent gran el dia 25 que mm -hmm. va tot agafar la pensió sí. no, això, una, mica de de entrar, també. una miqueta de recordatoris per si de cas mm -hmm. Mm -hmm. En cas d'accident no haveria, assenyalitzeu la situació del vehicle, mantingueu-vos en un lloc segur i truqueu al telèfon 112, que és el uh -huh. d'emergències. Uh -huh. Això és molt important. Tingueu en compte que presentar una denúncia falsa està penat per les lleis de l'Estat. Hi ha molta gent que va aquí de vacances uh -huh. i a vegades, per cobrir-se els costos de les vacances, fa que li han robat una càmera, un iPad, etc presenta uh -huh. una denúncia i l'assegurança li cobreix. Clar. Clar, a això ens hem trobat i és un delicte. Uh -huh. Llavors, sempre abans de que posin una denúncia d'aquesta li expliquem i si estan segurs doncs, es fa la denúncia i perfecte, cap problema, perquè ho sàpiguen. Uh -huh. uh -huh. En el moment de necessitar atenció policial o qualsevol informació que puguem facilitar, que no ho en truca al 112 uh -huh. i li atendrà un un operador i li derivarà la, el gestor pertinent, de sigui Mossos, ambulància, bombers, etc. Bon. D'acord, si doncs, hi ha alguna cosa més que puguem explicar... Doncs el petit resum que hem fet, uh -huh. si voleu comentar alguna altra cosa... Doncs la Susana, teniu una pregunta a fer? Eh, més carrer ara són les festa, la festa major de la Sagrera. Mm -hmm. i, clar, i la setmana que ve de Sant Andreu comença. Exacte. Sí, doncs, quines serien les recomanacions a fer als assistents a la Festa Major? Les festes majors tant de la pròpia ciutat com de fora. No, sempre diem el mateix, o sigui, molta tranquil·litat, a passar-sòl bé i davant de qualsevol problema que no dubtin tocar el 112. Nosaltres de totes maneres sempre es posem d'acord amb la de veïns, amb les comissions de festes i sempre ho tenim tot molt pactat, molt present, i hi ha uns horaris en què hi haurà més presència policial, tipus concerts, etc. I fins... hi haurà presència policial uniformada i, i de paisà. Mm. O sigui que estarà tot en principi controlat. D'acord, doncs d'aquesta manera eh, doncs donar les gràcies al Nació Iglesias per haver vingut avui al nostre programa, que en canvi comptem doncs, cada 15 dies que ens ofereixen doncs, això consells de seguretat per anar més tranquils pel, pel carrer. Moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui, escoltem una mica de música i tornem amb el nostre programa. Fins ara.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 Molt bé, doncs aquests dies, com ja esteu comprovant, estem dedicant força temps a parlar de la Festa Major de la Sagrera i és que organitzen més de 100 actes i això és, val la pena doncs, comentar vos -ho. Tornem a comentar que avui dimarts a les 530 i al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca hi haurà ball de la gent gran amb Juan Carlos i el seu teclat patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu i organitzat per l'associació Casal Gent Gran La Palmera. A 7 de la tarda, la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet acull la conferència La Màgia del Perfum Història i Història Ritual a casa de Bartolomé Bioque, autolocal i aquesta activitat està organitzada per la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Doncs ja sabeu que cada hora teniu l'oportunitat de saber quines són les activitats que s'organitzen per, de... per la Festa Major de la Sagrera. Doncs a partir de les 7 de la tarda, avui a l'espai Jordi Sabatepi, de l'edifici 6è de l'Escola Jotja, hi haurà la inauguració de l'exposició motiu de la nostra festa major de la Sagrera els alumnes il·lustren el barri. Aquesta exposició es pot gaudir fins al 20 de desembre i és organitzada per l'especialitat d'il·lustració de l'Escola Jotja en el seu 25è aniversari. ho anunciem que n'és la festa del nostre Sant Patró Molt bé, doncs, durant tota aquesta setmana hem anat gaudint de les diferents entitats que han anat passant a través dels micròfons de Ràdio Trinitat Vella i ara, doncs, el que no podíem deixar-nos en cap moment és del teatre Parlem d'un grup de teatre que hi ha a la Sagrera i que es diu Alcalaix Calaix que Seguim a la de mostra d'entitats de la Sagrera i ara tinc aquí al costat el director i fundador Paco Rivas del Teatre Alcalaix. Bon dia. Bon dia. Eh, Explica'ns una mica què, què és el que ens tiro preparat de cara aquest any, aquesta temporada, Paco, el al Teatre Alcalaix. Aquest any estem fent el Don Juan Tenorio, que el van estrenar a les festes de la primavera. Un dia el tornem a repetir perquè hi ha molta gent que,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 Bueno, en principi, nosaltres som un grup de matrimonis que van coincidir en un temps i un espai a, junts. No? Aleshores, som de la casal parroquial del de la parròquia aquí de la Sagrera. Aleshores, feien les sortides a Montserrat amb els crios que eren petits i cantaven a la coral, ballaven a l'esbar... I, I llavors, els pares pues, van dir, bueno, nosaltres què fem, hem de pensar fer alguna cosa. I van començar fent sketches o sketches escenificats. No?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 agraït molt per estar aquí aquest, aquest matí i, i bueno, doncs a tots aquells que vulguin fer partir d'aquest teatre, ja saben, al Centre Cívic de la Sagrena. Moltes gràcies, Paco. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Deu minuts els que falten ara mateix per acabar el nostre programa d'avui. Anonçatem ja la, el que és la nostra recta final de programa i què podríem fer aquests moments? Doncs, que millor, una agenda com la que us oferim cada dia a través d'aquests micròfons. Parlem d'una entitat que es diu Clip Teatres que celebra els 15 anys amb una exposició al Centre Cívic de Sant Andreu. 15 hísteres recopiïts en 150 metres quadrats. Són fotografies, maquetes escenogràfiques i el vestuari d'alguns dels 35 espectacles que Clip Teatre ha representat fins ara. Aleshores, aquests records es poden veure al centre cívic de Sant Andreu fins avui mateix, avui és l'últim dia, és dir que ja podeu anar corrent cap allà. Unes 150 persones han col·laborat amb aquesta entitat de teatre amateur durant aquests 15 anys de vida. Per celebrar-ho, doncs, la companyia ha preparat un musical en fragments de les obres de teatre que han estrenat fins ara i evidentment doncs, es faran notar i es faran veure per la Festa Major de Sant Andreu que comença ja pràcticament, només que acabi la dada sagrera, ja entrem a la Festa Major de Sant Andreu I eh, parlem, de, parlem de Sant Andreu, doncs parlem del Sant Andreu Teatre i és que allà ha preparat projectes de dansa comunitària i companyies nacionals que a partir d'avui us oferiran la novena edició del Festival Danset. El barceloní Thomas Nun Dance, Lilia Kemp, companya de dansa també de Barcelona, Projectes in Movement, Sharon Friedman de Madrid, Proyecto Tito Iaia de València, el Sevilla, China Baus Danza, el barceloní Nats Nus, i, anglesos, I els anglesos Ludus dans són les companyies protagonistes de l'edició d'enguany del Festival Dansat. Doncs hem de dir que a partir d'avui fins al 25 de novembre hi haurà aquesta novena edició del Festival Dansat que es podria definir en tres conceptes. Propostes de dansa comunitària, companyies nacionals i relleu generacional de ballarins i de públics.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 Així doncs, l'últim concepte que defineix el festival d'enguany, el relleu, relleu generacional de ballarins, arriba d'anemà de Tomàs Dans, que presenta Orfeu i Eurídice, el resultat del treball de la companyia amb 12 estudiants de sisè curs de dansa de l'Institut del Teatre, que han tingut la possibilitat de viure el procés de creació d'una companyia professional. I per les noves generacions de públic, com cada any, gaudiran de l'estena d'un espectacle familiar. Ups, danats nus. Molt bé. Don, parlem d'aquest Orfeu Lioridice, que és el que enceta aquesta novena edició del Festival Dansa. Parlem avui, aquesta nit a les 9 i per 10 euros, aquesta obra Orfeu Lioridice de Tomás de Tomás Nundens i joves i més joves ballarins. I a més, demà, demà dimecres continua aquesta novena edició del Festival Dansa a partir de les 9 de la nit i per 8 euros podreu gaudir de l'espectacle Barris en dansa Zach Iliacan, a, través, a a càrrec de la companyia Iliacan, companyia de dansa. Més coses a comentar-vos, més coses a, a explicar-vos a través d'aquests micròfons, doncs a la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero us ofereix dins llibres a escena els papers d'en Pepito. La, Bibliotec, la Biblioteca Teitat Vella José Barbero al carrer de Galícia us oferirà demà a les 6 de la tarda i dins del cicle Llibres a Escena, obres de petit format, una activitat per a nens i nenes a partir de 5 anys. Doncs es tracta de la representació dels papers d'en Pepito, històries i faules contades amb figures de paper. Els únics joguets d'en Pepito són uns fulls de paper, amb ells es fabrica unes ulleres, un barret màgic, un mandró i molts joguets amb els que s'inventarà un món d'històries. Molt bé, doncs aquesta era una altra de les activitats que us havíem d'explicar dia d'avui i atenció perquè volem explicar-vos una activitat doncs, una mica diferent, una mica especial. Parlem de joves amb IVA, a càrrec d'Ona Massaguer. El nou vídeo de joves amb IVA explica el perfil, perfil d'Ona Massaguer, la jugadora del llit de Waterpolo del club natació Sant Andreu i estudiant a l'escola superior de disseny Elisaba. Des que va començar a practicar aquest esport, l'Ona sempre ha tingut la fita de competir als Jocs Olímpics. Doncs amb només 24 anys ha pogut participar-hi i ha guanyat una medalla de plata superant les seves pròpies expectatives. L'Ona ha fet de l'esforç la constància als valors transversals en la seva trajectòria vital i professional. Josamiba és una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Jordi Pujol amb col·laboració amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i produïda per GIN Comunicació, que pretén donar a conèixer perfils de joves compromesos amb la nostra societat i que, des de diversos àmbits professionals d'acció cívica o amb les seves mateixes opcions personals, es regeixen per uns valors sòlids, unes actituds positives i per idees constructives joves que despunten en múltiples camps, però que molt sovint no tenen visibilitat pública. Molt bé, doncs ara si us sembla parlem de la fàbrica de creació Fabre i Coats, que us ofereix un hangar al cor de l'estranyesa. La fàbrica de creació Fabre Coats al carrer Sant Adrià número 20 us oferirà dama i dijous a les 8 del vespre la representació d'un engar al cor de l'estranyesa. Molt bé. Doncs en un barri abandonat, en un hangar on ja ningú no somia, lluny de tot, algú hi arriba per morir. Dramatúrgia a partir de moll oest de Bernard Maricoltés, Laura Fre Freijo. La directora és Ariadna Martí i aquest espectacle val 5 euros. Més que hora de comentar-vos, l'Associació de Veïns i el Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca us ofereix una xerrada històrica. L'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera us oferirà aquest dijous a les 7 de la tarda el Centre Civil de la Sagrera a la Barraca, la Xerrada i Pugeu Prehistòric i la Vila Romana de la Sagrera. Doncs... La ponent serà Carme Miró i, i el responsable és el Pla d'Arqueologia Urbana del Servidor d'Ecologia d'Illicub. De Molt bé. Doncs la Sala d'Exposicions del Centre Cultural Can Fabra celebra els 30 anys del FEBA. Exacte, la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra celebra els 30 anys del FEBA. La sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24 us ofereix fins al proper 23 de, nove... 23 de novembre l'exposició 30 anys de foment i estudi de les velles arts. Més corres a comentar-vos, doncs parlem de la sisena edició del Premi Disseny per al reciclatge. També fins al proper 23 de novembre estarà oberta l'exposició als Premis Tres 2011 de disseny per al reciclatge, 6 sisena edició, a l'espai La Nau, a l'Escola Llotja de Seu de Sant Andreu, en horari de 10 a 8 del vespre. Molt bé, i això doncs compta amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Anem ja tancant el que és la nostra paradeta per al dia d'avui. Uh, si us sembla, parlem de les biblioteques de Sant Andreu, que us ofereix un cartell de xoque de reies. Les biblioteques de Sant Andreu tenen un regal per tu. Si us acostueu als esbrotar que fins al proper 30 de novembre us regalaran un cartell de nova coberta del llibre Choque de Reyes, de Giga Mesh, a tots els usuaris i usuaris que facin un préstec o un retorn d'un llibre de la saga Cançó de Gel Foc, de l'escriptor George R.R. Martin. Promoció vàlida fins a accelerir-ne les existències amb la col·laboració de l'editorial Giga Mesh. Mirem quan ens falta per acabar el, el nostre programa d'avui. En aquests moments doncs, ens falten dos minuts, Parlem del Centre Cívic de la Trinitat Vella, que us ofereix aquests dies maleta farcell i arpillera. El Centre Cívic de la Trinitat Vella al carrer Furada de número 36 us ofereix fins al proper 30 de novembre també històries de migracions, exposició de treballs tèxtils. Molt bé, doncs això és organitzat pel Centre Cívic de la Trinitat Vella i la Fundació Adaneu Sant Roc. Parlem ara del Sant Andreu Teatre novament, que us recorda que al vestíbul també hi passen coses el Sant Andreu Teatre al us ofereix aquests dies el vestíbul també i passen coses, una oportunitat perquè pintis, llegeixis i descobreixis Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui ens queden doncs, pocs minuts ja per acabar el nostre programa uns quants segons si ens diuen doncs això eh, si us sembla donem les gràcies a la Susana Avila que avui ha està doncs eh, al capdavant del, dels plats tècnics i al capdavant dels micròfons i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu-seu.